Am nächsten Morgen trafen die Jungvermählten auf dem luxuriösen Gut des Fürsten ein. Seine alte Mutter begrüßte sie mit einer Ikone und mit Brot und Salz. Anna gewann die sanfte, sitzsame alte Fürstin sofort lieb. Sie spürte in ihr eine freundliche, weibliche Stütze ihres künftigen Lebens in diesem Haus, und ihr wurde leichter ums Herz. Anna unternahm einen Rundgang durch das ganze prachtvolle, vortrefflich gebaute und schön möblierte alte Haus, machte sich mit dem Gesinde bekannt, erkundigte sich, wo ihr Zimmer war und ging ans Auspacken und Einrichten in ihrem neuen Zuhause. Entsprechend ihrem künstlerischen Geschmack verließ sie dem Raum, dank der mitgebrachten und als Geschenk erhaltenen Gegenstände, ein so hübsches und originelles Gepräge, dass der Fürst von seinem Anblick höchst beeindruckt war. Kinderspielzeug war ebenso dabei wie Bücher, Porträts, Studien, ihre Staffelei mit einem angefangenen Gemälde und Vasen mit bunten Herbstblumen und Blättern. Doch in diesem wunderbar gestalteten Zimmer saß nicht mehr die alte Anna. Sie war außerstande, sich irgendetwas vorzunehmen, Weder ihre Malerei noch die Bücher, ja nicht einmal ein Spaziergang durch die herrlichen Gärten und Wälder ihres neuen Aufenthaltsortes konnten ihr Freude bereiten. Sie fühlte sich zerschlagen, traurig und krank. »Warum bin ich so antriebslos geworden?«, fragte sie sich häufig. »Ich habe mich doch aus Liebe auf diese Ehe eingelassen. Wir haben vorher ja so viele und schöne Gespräche geführt,« während ich mich jetzt vor ihm fürchte und nicht weiß, worüber ich mich mit ihm unterhalten soll. Der Fürst beobachtete Annas Verfassung mit Befremden und einer gewissen Verärgerung, und sah, dass aus all dem, was ihm seine verderbte Fantasie gemalt hatte, als er an die Flitterwochen mit einer hübschen 18-Jährigen dachte, nichts als Trübsal geworden war, Trübsal, Enttäuschung und qualvolle Bedrückung einer jungen Ehefrau. Er begriff nicht, dass das, was ihn jetzt verdross, Annas Reiz ausmachte, und ihn, was ihre künftige Reinheit und Treue betraf, jeglicher Sorge enthob. Er begriff auch nicht, dass die von ihm, wenn auch spät geweckte Leidenschaft, ihm allein vorbehalten bleiben würde, dass sich ihre Schamhaftigkeit gegenüber ihrem Ehemann zu noch größerer Schamhaftigkeit gegenüber anderen Männern entfalten und ihm für immer seine Ehre und Ruhe gewährleisten würde. Unterdessen gewöhnte sich Anna nach und nach an ihre Situation und stellte allmählich eine größere Nähe zu ihrem Mann her. Sie war bestrebt, sich auf das Leben und die Interessen des Fürsten einzustellen und ihm zu helfen, so gut sie konnte. Sie ging oder fuhr mit ihm durch das Gut, las seine Aufsätze und schrieb sie ins Reine. Abends lasen der Fürst oder Anna im Zimmer der alten Fürstin aus neuen Büchern und Zeitschriften vor. Bisweilen verfiel sie in kindliche Spiellaune, amüsierte die alte Fürstin, lief und hüpfte umher, konnte jedoch ihr jugendliches Bedürfnis nach Bewegung und Frohsinn in der Eintönigkeit des Gutshofs nicht recht ausleben. Der Fürst war ein tüchtiger Gutsherr, der sein Metier leidenschaftlich liebte. Die Heirat hatte ihn vorübergehend daran gehindert, den wirtschaftlichen Obliegenheiten nachzukommen. Dafür befleißigte er sich jetzt, das Versäumte nachzuholen. Überall wurde eifrig gearbeitet. Im Wald beseitigten Scharen von Bauern vertrocknete Äste, Den ganzen Tag waren an allen Ecken und Enden des Waldes Axtschläge und Rufe zu hören. Im Garten nahm man die letzten Pflanzungen vor und räumte die herausgestellten Bäume und Gewächse in die Orangerie. Auf der Tenne war die Dampfdreschmaschine ständig in Betrieb. Der Fürst selbst widmete sich vom frühen Morgen an der Jungwaldanpflanzung seiner Lieblingsbeschäftigung. Er traf die Anordnungen, maß die Abstände zwischen den Pflanzgruben, trieb die Tagelöhner zur Eile an. »Pass auf, die Rasenplatte kommt auf den Grund der Grube. So wird das gemacht, herumdrehen und den Erdklumpen zerschlagen«, erklärte er einer Frau. »Halt so nicht, du gräbst die Wurzeln zu tief ein«, sagte er zu einer anderen. Vierzig Tagelöhnerinnen pflanzten reihenweise junge Bäume. Der kurze Tag ging bereits zu Ende und es war Zeit, sie zu entlassen. Anna, die den Fürsten zum Essen erwartete, hielt es nicht länger aus und ging ihn holen. Er sah ihre schlanke Gestalt von Weitem und lächelte froh. Kommst du mich holen, Anna? Entschuldige, ich habe es nicht zum Essen geschafft. Wir sind gleich fertig. Es ist auch Zeit, die Leute zu entlassen. Kann ich nicht helfen? fragte Anna, indem sie näher trat und zu erraten versuchte, was noch zu tun war. »Natürlich kannst du. Sorg dafür, dass die auf die Gruben verteilten Bäumchen noch eingepflanzt werden. Sonst trocknet der Wind bis morgen das Wurzelwerk aus.« »Ich werde mitpflanzen.« Anna zog ihren Sommermantel aus, hängte ihn an ein Bäumchen, schlug sich ihr weißes Wolltuch kreuzweise um die Brust, band es hinten zusammen und machte sich ans Pflanzen der Bäume. Der Fürst beobachtete ihre geschickten, schönen Bewegungen eine Weile mit Wohlgefallen, atmete glücklich auf und entfernte sich zum anderen Ende des Pflanzgartens. Anna ging von Grube zu Grube, verrichtete froh ihre Arbeit und unterhielt sich mit den Frauen, die sie noch nicht kannte. Eine von ihnen trat vor sich hin, sah ihr fest in die Augen und sagte mit dreister Kühnheit, ja, also liebe Fürstin, euer Durchlaucht. Im Herrenhaus nimmt man mich nicht mehr als Tagelöhnerin. Gestern hat Afdotja die Fenster geputzt, als ob sie's könnte. Bisher habe ich das immer gemacht. Zu allem gehört Übung. Da weiß ich nicht Bescheid, erwiderte Anna. Mir ist es egal. Das bestimmt die Wirtschafterin. Sag es ihr. Wie jung noch? fuhr Arina fort und musterte Anna mit verschränkten Armen, dass dieser unbehaglich zumute wurde. »Geh arbeiten, zum Schwatzen ist jetzt keine Zeit«, sagte sie kühl. Die Frau wandte sich wieder ihrer Pflanzarbeit zu. Eine andere, die neben Anna arbeitete, kroch näher zu ihr heran und flüsterte, »Was für eine Frechheit, die Fürstin zu belästigen. Das war die Mätresse des Fürsten. Jetzt wird sie sich wohl nicht mehr trauen, ihm nachzusteigen, die Spitzbübin.« Anna wurde schwarz vor Augen. Wie? Das also war eine der Frauen, die er geliebt hat? Und immer ihr Leben lang wird sie hier leben, in unserer Nähe, wird mir begegnen und mich mit diesem ungenierten Blick ansehen? Und alle werden wissen, dass ich, die Frau des Fürsten, die Nachfolgerin dieser Arisha bin? Und wer kann mir garantieren, dass er nicht zu ihr zurückkehrt? All das huschte Anna auf einmal durch den Sinn. Sie richtete sich leise auf, nahm ihren Sommermantel und ging davon. Sie ging taumelnd. Doch sobald sie um die Ecke des alten Eichenwaldes gebogen war, rannte sie los. Einen Augenblick lang dachte sie daran zu fliehen, auf der Stelle zu fliehen, nach Hause, zur Mutter. Sie durchlief den ganzen Wald zum Teich hinunter und setzte sich schließlich entkräftet und schluchzend auf eine Bank. Es war schon ganz dunkel geworden. Unterdessen hatte der Fürst die Pflanzarbeiten abgeschlossen und wollte Anna holen. »Wo ist die Fürstin?«, fragte er die Frauen. »Sie ist längst weg«, bekam er zur Antwort. »Ist etwas mit ihr geschehen?«, wollte er erschrocken wissen scheint sich müde gearbeitet zu haben der Fürst machte sich besorgt und eilig auf den Weg Anna, Anna, rief er keine Antwort Anna, wo bist du? um Himmels Willen, antworte, schrie er verzweifelt als er die Allee entlang lief Anna vernahm seine Stimme verhielt sich jedoch still es freute sie, dass er nach ihr suchte dass er gleich bei ihr sein würde Als er endlich ganz dicht herangekommen war und sie plötzlich entdeckte, betrachtete er sie mit verwundertem Blick. Was ist mit dir? Warum bist du weggegangen? Anna schwieg. Anna, mein Herz, was hast du? Nichts. Es ist nichts. Lass mich, schluchzte sie. Ach, was für eine Pein. Ach, gleich sterbe ich. Sie legte sich auf die Bank mit dem Gesicht nach unten und das Schluchzen erschütterte ihren fast noch kindlichen Körper. »Ich ahne den Grund«, sagte der Fürst schuldbewusst und traurig. »Beruhige dich, Liebste. Ich werde alles tun, um dir deine Sorge zu nehmen. Ich ertrage es nicht, dich leiden zu sehen. Anna, kann denn das sein? Ich liebe dich doch über alles auf der Welt«, Armes Mädchen, sag mir etwas. Er richtete seine Frau auf und wollte sie sich auf den Schoß setzen. Doch sie riss sich los. Nein, bitte nicht, ich kann nicht. Geh, bitte, geh. Ich komme gleich, wirklich, ich komme, sagte Anna. Dabei wollte sie nur eines, dass er sie noch stärker liebe und nicht von ihr weggehe. Der Fürst erkannte das und besänftigte sie liebkosend mit den zärtlichsten Worten. Sie führte ihm leise weinend zu und verstummte allmählich. Er fasste sie unter und führte sie, ohne weiter zu fragen, mit langsamen Schritten zum Haus. Sie ging fügsam den mit dürrem Laub bedeckten Weg entlang, doch ihr ganzes Wesen war völlig erschöpft und ausgelaugt, von der neuen, leidvollen Erfahrung. Im Speisezimmer empfing sie die beunruhigte alte Fürstin. Sie wusste nichts, aber als sie Anna vor sich sah, streichelte sie ihr über den Kopf und sagte leise, Pauvre Petite. Von diesem Tag an schloss sich Anna im Haus ein, verließ es nicht einmal mehr zu Spaziergängen. Sie brauchte nur einen Bäuerinnenrock von Weitem zu sehen, um zusammenzuzucken. Zerstreuung und einen Lebenssinn begann sie in dem eng begrenzten Familienmilieu zu suchen, in das sie das Schicksal verschlagen hatte. Auch wandte sie sich wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung zu, dem Malen. Sie holte sich zwei Kinder, die sie als hübsches Ensemble arrangiert jeden Morgen malte. Damit sich die beiden beim Modellsitzen nicht langweilten, ließ sie in der Stadt Spielzeug und Süßigkeiten besorgen, erzählte ihnen Märchen und trieb mit ihnen allerlei Kurzweil. Eines Morgens, erster Schnee war gefallen und die Sonne schien grell zu den Fenstern herein, hatte Anna keine Lust zu malen, also lief sie mit den Kindern in den Garten. Ihr war leicht und froh ums Herz. Sie fühlte sich selbst wie ein Kind, sorglos, rein und schön wie die Natur ringsum. Sie wünschte sich wenigstens für einen kurzen Moment, wieder so zu werden wie zuvor. Ihre quälende Eifersucht, ebenso zu vergessen wie die letzte Phase der groben, leidenschaftlichen Verliebtheit ihres Mannes und die Gleichgültigkeit, mit der er sie anschließend behandelte. Minutenlang wurden ihre Gedanken tatsächlich abgelenkt, obwohl sich im Grunde ihres Herzens die ewige, unlösbare und peinigende Frage weiterregte, »Weshalb ist er heute so zärtlich und sieht nur Gutes in mir,« während ich morgen nach seinen stürmischen Liebkosungen plötzlich an allem schuld bin, so dass er mich mürrisch anknurrt und besonders schmerzhaft zu verletzen trachtet. Wie soll ich verstehen, worin meine Schuld besteht? Er ist doch so klug, gütig, gebildet. Und ich, ach, ich bin so unentwickelt. Als Anna sich ausgelaufen hatte und schon im Begriff war, den Heimweg anzutreten, tauchte ihr Mann fröhlich, frisch und elegant am Ende der Allee auf. Erfreut eilte sie ihm entgegen. »Wo kommst du her?«, wollte sie wissen. »Beim Nachbarn war ich. Wir haben über die Fabrik gesprochen, die wir zusammenbauen wollen.« »Über die Fabrik? Was für eine?« »Eine Branntweinbrennerei. Das ist sehr einträglich.« Wie, ihr wollt Wodka brennen? Nun ja, was soll die alberne Verwunderung, fragte der Fürst mit gereizter Stimme. Nein, das, das ist keine alberne Verwunderung, aber ich verstehe einfach nicht, wie man etwas herstellen kann, was das Volk ins Verderben stürzt. Wie oft habe ich dich gebeten, dich nicht in meine geschäftlichen Angelegenheiten einzumischen, sagte der Fürst und legte einen Schritt zu, sodass seine Frau zurückblieb. »Ach, entschuldige bitte, renn doch nicht zu. Lass uns zusammengehen.« Annas Lippen zitterten und Tränen traten ihr in die Augen. Der Fürst sah sich erstaunt um und fand, dass ihre Schönheit in letzter Zeit sehr gelitten habe. »Du bist wohl heute nicht bei Laune,« vermutete er. »Ich,« sagte Anna verwundert, »da ihr einfiel, wie fröhlich sie noch am Morgen gewesen war.« und sie reagierte auf seine Bemerkung mit einem stummen, befremdeten Blick des Vorwurfs. Sie wurde nachdenklich, und es erschien ihr sonderbar, dass dieser Mann, den sie liebte, und in den sie in allem zu unterstützen und zu bestärken bereit war, Wodka herstellen würde, damit das Volk der Trunksucht verfiel. Sie konnte ihn doch hierin nicht bestärken. Und Weshalb ist er so ärgerlich auf mich? Was habe ich getan? Sie redeten nicht mehr miteinander. Eine junge Bäuerin ging mit kraftvollen Schritten an ihn vorbei, grüßte fröhlich ihre Herrschaft und entschwand ihren Blicken sich in den Hüften wiegend unter dem weiten Bäuerinnenrock. Anna zuckte zusammen. Der Fürst sah der Bäuerin nach, lächelte leicht, als er den neugierigen und unwilligen Blick seiner Frau bemerkte und gestand schuldbewusst, »Ich werde meine alte Gewohnheit nicht los, jede junge Frau mit Männeraugen zu betrachten. Aber durch dich werde ich immer besser und besser.« »Das gibt er auch noch zu«, dachte Anneinsetzt und sagte Zornrot, »Wie? In diesem Bauernweib kannst du eine Frau sehen?« Pfui, als gäbe es keine anderen Interessen auf der Welt. Ich sage dir doch, dass es einmal war, jetzt ist es vorbei. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Was ist das bloß, Anna, was hast du für einen üblen Charakter? Das ist ja unerträglich. Mag sein, aber ich hasse Zynismus und Amoralität. Was ich liebe, ist Sauberkeit, während du das Gegenteil liebst. Du hast kein Recht, so zu reden. Doch, das habe ich, ich bin deine Frau. Oh Gott, wie grauenhaft, wie grauenhaft. Nicht für dich ist es grauenhaft, sondern für mich. Ihr Streit dauerte ziemlich lange. Und zum ersten Mal war er derart quälend. Den ganzen Abend sahen sich die Ehegatten nicht. Anna legte sich schlafen, der Fürst kam nicht. Diese Art des Umgangs war für Anna schrecklich traurig. Sie lag mit offenen Augen wach und lauschte, ob ihr Mann nicht endlich käme. Schließlich sprang sie aus dem Bett, warf ihren Morgenmantel über, schlüpfte in die Hausschuhe und lief zum Arbeitszimmer des Fürsten. Er saß auf dem Divan und starrte schweigend und düster vor sich hin. Als die Tür aufging und er Anna sah, nahm sein Gesicht einen zornigen Ausdruck an. Sie hielt einen Moment unentschieden inne und wollte schon gehen, Aber dieses gestörte Verhältnis bekümmerte sie so, dass sie sich zur Aussöhnung entschloss. »Warum kommst du nicht schlafen?«, fragte sie. »Wie soll ich denn schlafen können? Mein Herz pocht bis jetzt von diesen Szenen. Du treibst mich noch in den Herzinfarkt.« Annas Miene verfinsterte sich, doch sie überwand sich. »Es, es tut mir sehr leid, dass ich dich verstimmt habe.« »Sei mir bitte nicht böse.« Sie trat näher und setzte sich zu ihrem Mann. Er sah sie befremdet, aber schon sanfter an. Das stimmte sie froh. Sie faßte nach seiner Hand und lächelte. Der Fürst zog sie an sich und gab ihr einen Kuss. Als Anna erkannte, dass die Versöhnung nicht so geschehen würde, wie sie es sich mit heißem Verlangen wünschte, nicht als seelisch reine, wirkliche Versöhnung, sondern als eine durch Küsse, befiel sie Entsetzen und Verzweiflung. »Ach, mein Freund, küss mich bitte nicht, dafür bin ich tot. Ich kann mich nach seelischem Schmerz nicht so aussöhnen. Lass mich bitte und verzeih mir.« Sie riss sich los, sprang auf, öffnete die Tür und lief davon. Er hörte noch lange die sich entfernenden Schritte ihres raschen und leichten Gangs. Eine seltsame und unverständliche Frau, dachte er. Und wie sich ihre Schönheit verliert. Ein Eckzahn wird schon gelb.